Зброю надівши, схотів дослідити Ахіл богосвітлий. Чи прилягає, як слід, вона всюди, чи тілу в ній вільно, Наче на крилах здіймався, у ній поводатор народу. Потім із схову міцне, він ратище батьківське вийняв, Довге і важке, ніхто бо, інший не міг із Ахеїв Ним потрясати, один лиш. Ахіл потрясав пеліонським ясином тим, що батьку, його із вершин Пеліону дав ударунок Хірон на смертну загибель героям. Автомедонт же за алкімом позапрягали тим часом коней красиві наділи, на них хомути й вудила, їм до ротів загнуздали і назад до сидінь натягнули. Віжки міцні у руки, схопивши батіг свій блискучий, сплетений міцно скочив на кінну свою колісницю. Автомедонт поряд з ним став ахіл у возброєні повнім, сяючи весь обладунком немов осяйний гіперіон. І заволав тоді голосом грізним до батьківських коней. «Балію іксанте! Подарги, далекославні діти! Краще, ніж будь коли нині, старайтесь візничого збою Винести в лави Данаїв, як будемо ситі війною! Лиш не покиньте мене, як Патрокла убитим лежати!» Відповідь мовив тоді з-під ярмаю кінь бистроногий, Ксант, понуривши голову, так що густа його грива, впавши за шийника, аж до землі під ярмом досягала, голос людський йому, гера, дала тоді білораменна. Нині врятуємо ще ми тебе, о могутнє Ахіле, день же твоєї загибелі близько уже, та не ми в Винні, а Бог лиш над нами, великий і доля всесильна. Не через нашу повільність і не через лінощі наші зброю з патроклових пліч забрали до себе трояни. Син Литопишнокосий, поміж богами найкращий, в лавах передніх убив його, гектору славу отдавши». Хоч би летіли і нарівні ми із диханням Зефіра, поміж всіма уважають найшвидшого вітру, та сам ти маєш небавом загинути смертю від бога і мужа. Мовив цександ, і Ерінії голос йому перервали, гнівно коневі тоді відповів Ахіл прутконогий. Нащо це ти смерть мені, Ксанте, віщуєш? Не твій, бо то клопіт. Знаю я й сам, що судилось мені тут загинуть далеко від свого рідного батька і матері, та не спинюсь я, поки не будуть удостель трояни, вже ситі війною? Мовив і з криком погнав своїх коней він однокопитих.